Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen: fehlende Kita-Plätze, gestiegene Honorarkosten und Relegation zur Bezirksliga. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Limburg und den Landkreis. In der Stadt Nienburg leben wieder mehr Kinder. Fehlende Krippen und Kitaplätze bereiten Politik und Verwaltung allerdings große Sorge. Bei der Schaffung zusätzlicher Kitaplätze sollen nun mobile Einrichtungen als Übergangslösung dienen. Diese können aller Voraussicht nach erst im Oktober umgesetzt werden, so Ingrid Dreier, Leiterin des Sachgebietes Kinder, Jugend und Schule des CDU Nienburg. Das Nienburger Theater freute sich vor kurzem über gestiegene Besucherzahlen. Mit ca. 45.000 Gästen waren in der vergangenen Spielzeit rund 1.500 mehr als im Vorjahr auf dem Hornwerk. Dennoch muss das Theater mit stetig steigenden Honorarkosten bei Künstlern zurechtkommen. Besonders die in Nienburg privaten Tourneetheater legen die steigenden Nebenkosten auf die Gagen um. Man wolle aber nicht an der Qualität sparen, so Theaterleiter Wolfgang Lange. Bei uns ist eben Qualität an oberster Stelle und wir haben Gott sei Dank ein Umfeld auch, wo uns auch äh, die heimische Wirtschaft äh, unterstützt. Also wir sind äh, wirklich in Sachen Sponsoring ganz gut aufgestellt und das wird auch auf der anderen Seite wieder honoriert. Äh, es gibt eben ausverkaufte äh, Aufführungen mit Begeisterungsstürmen und das motiviert dann auch wieder Betriebe, mal äh, ein paar Euro in die Hand zu nehmen, uns zu stützen. Am vergangenen Montag kam es gegen 17 Uhr auf der B441 in Bötel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Hund. Der Hund wurde augenscheinlich verletzt, lief jedoch davon. Es soll sich um einen recht großen und kräftigen Mischlingshund mit braun Fell gehandelt haben. Eine Nachsuche nach dem Tier sowie die Nachforschung nach dem Hundehalter verliefen bislang erfolglos. Am PKW entstand zudem ein geringer Sachschaden. Der Hundebesitzer bzw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Urte zu melden. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Am Sonntag steigt in Rodewald das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Fußballkreisliga. Der Zweitplatzierte der 1. Kreisklasse Norte, der SV Dudenhausen, trifft auf den der Südstaffel, den SV Warmsen. Dudenhausen konnte das letzte Saisonspiel mit 7:0 in Erichshagen gewinnen. Warmsen verlor zuletzt mit 0 3 in Scharmalow. In der Tabelle der jeweiligen Staffel holte Warmsen mehr Punkte, insgesamt 63 Zähler und somit 4 mehr als die Dudenhausener, die 59 Punkte auf dem Konto nachweisen können. Sollte der TSV Eistrup die Relegation zu BC Sexliga nicht schaffen, wird der Gewinner dieses Spiels in die Fußballkreisliga aufsteigen, der Verlierer verbleibt in der Kreisklasse. Soweit das Neustadts unserer Lokalredaktion.